Хили, слизькі, круті, бояться, що назад не виберуться, вирішила жінка. Треба було щось робити, кудись йти, але де тепер дорога Марта не знала, а хоч би знала, чи далеко зайдеш по таких кручих та ще з вивихнутою ногою і сірим ескортом на горі. Але стояти на місці і чекати, як казав батько Самоїл, від Бога Дулі, теж було нерозумно. Марта через силу ступила кілька кроків і підняла палицю з розгулькою на кінці. Тепер, спираючись на імпровізовану милицю, рухатися було не так болюче. Та й від вовків у разі чого... Марта не мала ілюзій щодо своїх здібностей у разі чого, але відчуття ціпка в руках відразу додало їй дещо цю впевненості. Якщо досі не загризли, може й далі обійдеться, подумалося їй. І жінка зашкультигала по дну яру за течією струнка навмання просто тому, що йти донизу було легше. Вона не встигла дійти навіть до найближчого повороту. Сірії силети невідступно пливли за нею по краях урвища, аж раптом усі зникли, немов їх з поривом вогкого вітру. У лісі на миті зависла напружена тиша, і відразу її розшматував надвоє лютий рик, шум боротьби тріск ламких гілок. Рибучий темний клубок стрімголов скотився в яр за кілька кроків від марти і замитався, спінюючи воду, здіймаючи пригорщі бруду, сплітаючи в смертельних обіймах гнучкі сухорляві тіла. З опало марті навіть здалося, ніби один із двох вовків, що билися, не сірий зовсім, а майже білий. Сивий спало на думку. Вони що не поділили мене, оторопіло подумала жінка, зручніше взяла свій ціпок і перенесла вагу тіла на здорову ногу. Один удар у неї буде. Решта вовків, схоже, дали дьору. Коли їхній ватажок та цей сивий прибулиць, Заповзялися з'ясувати свої стосунки, щепившись не на життя, на смерть. Отже, якщо поталанить добити того, що виживе, гарчання несподівано перетворилося на булькаюче хрипіння. Хлобок тіли ще раз смикнувся і розпався. Сивий вовк звівся гидливо опнувний погляд на свого мертвого супротивника. Марта здійняла над головою ціпок, і саме в цю мить, да я розкатився, підхопився ти? на всі чотири лапи, кинувся на сивого вовка, що трохи загаявся. Єдине вухо несподіваного захисника напружено стирчало, наче розуміло, що невдовзі його власник може залишитися без жодного вуха. Джоша видихнула Марта і відразу збагнула, що її дрічок тепер ні до чого. Перед нею знову качався зі скаженим гарчанням клубок і заставалася тільки з завмираючим серцем чекати наслідків та кусати губи від безпорадності. Цей двобій закінчився набагато швидше, ніж перший. На минулої хвилини, як Марта побачила притиснутого до землі Джоша, якого сивий вовк буквально взяв за горло. Але вовк борився стискати страшні гікла, гарчав і допитливо позирав на Марту, на замашний дрючок у її руці. Потім звіробережно відпустив Джоша і повогом ступив назад. Вок не повинен